Kapitola 5 Bala Pošetilí. Pushetili verš 60 Digha Jagarato Ratti Dighang Santasa Jo Janam Digho Balanang Sangsaro Sadhammang Avijanatang. Dlouhá je bdící mu noc, dlouhá je míle znavenému. Dlouhý je koloběh životů pošetilcům, neznalým dobrého učení. Verš 61 Čaranči Nádhyga Čejja Sejang Mattano. Ikačaryang nad nadhybáli sahájatá. Jestliže v životě nenajdeš někoho lepšího nebo sobě rovného, pak vytrvale žij sám. Není pro tebe združování z pošetilci. Verš 62 Put Atta matthi dhanam matthi, i ty bálo vyhaňaty. a hi atta no natthi, kuto putta kuto dhanam. Ach moji synové, ach můj majetek, tak se trápí pošetilí, jenž ani sám sobě nepatří, což pak synové, Což pak majetek. Verš 63 Jo, bálo manjaty báljan, pandito vápity na so, balo če panditamání, savy bálo ty vučaty. Pošetilý, jenž se považuje za pošetilého, Moudrým se tak stane, ale pošetilý, který se má za moudrého, v pravdě pošetilým je nazýván. Verš 64: Já jīvam vám piči bálo, panditang pajíru pásaty, nasodhammang vidžanáty, Dabi Suparasang I když po celý život pošetilý s moudrým pobývá, nerozpozná dhammu, tak jako lžíce neokusí chuť polévky. Verš 65 Muhuta Mapiči Vinyu Panditang pajiru pásaty, kippang dammang vidžanáty, živha suparasangjatha. I když pouhý okamžik vnímavý člověk s moudrým pobývá, rychle rozpozná hammu. tak jako jazyk okusí chuť polévky. Berž 66. šest Čaranti bála dummi dhá Amity niv atná Karontá kankamang Yang hóti kadukap Pošetilí a hloupí se chovají sami k sobě jako nepřátelé tím, že konají zlé činy které nesou trpké plody. Verš 67: Natang man katang sádhu, jankatvá katva anu tapaty, jasa asumu ko rodang, Takový čin nebyl vykonán dobře kterého po vykonání lituješ, a s nářkem a slzami v tváři sklízíš jeho následek. Verš 68: Tanče kam mankatang sádhu, jankatva nánu tapaty, jasapatý to sumano vypákan paty Takový čin byl vykonán dobře, kterého po vykonání nelituješ a s potěšením a radostí sklízíš jeho následek. Verš 69 Madhuva manjaty bálo, jáva pápang na pačaty. Jadáčapačaty pápan, bálo dukanigačaty. Za může považovat pošetilec zlo, dokud nedozraje. Když však zlo dozraje, pak stihne pošetilce strast. Verš 70. Má si, kusa si kusagina, balo bhunjaja bo naso sankhata dhammana, kalang a ghatisola sing. S trávy měsíc za měsícem může pošetilec pojídat své jídlo. Těm, kdo pochopili dhammu, se však nevyrovná. Ani jednou šestnáctinou. Verš 71 Nahy pápang katang kamang sadžuk hírangva mutčaty dahantang bala bhasma čanova páva ko. Ani vykonaný z líčin se ihne tak jako mléko, nesrazí, ale doutna je následuje pošetilce jako oheň skrytý v žhavých uhlících. Verš 72 Jáva déva anathája ňatang bálasa džájaty Hantibálasa suk Sang yang. Pouze k vlastnímu neprospěchu bude pošetilci věhlas, zničí pošetilci pravé štěstí a rozštípne mu hlavu. Verš 73 Asantang Bhávana Mitšeja Ore karanja bhikkhusu abhase sucha essariyang puja parakule sucha přejí si nezasloužené postavení přední místo mezi mnichy vládu nad kláštery a pocty od laických rodin Verš 74 va kata maňantu gihy pabhajita ubho Mami va vasā asu kiccha kicchisu kismiči Iti bāla sasāngapō ičcha Čavadhati Nechť si jen o mně myslí, že jsem to vykonal, hospodáři i ti, co odešli do bezdomoví. Nechť mě následují ve všem, co má být konáno a co ne. Takové jsou pošetilcovi myšlenky a jeho žádosti a domýšlivost jen vzrůstají. Verš 75. Anja hilabhu panisa, Anja nibbána gámi, Eva metang abhinjaya bhikhu buddhasa sávako, sakkarang nabhinandeja vivika manu je. Ye. Jedno je ye nabývání hmotných statků, a něco jiného to, co vede k odpoutání. Toto, když pochopil mnich, který je žákem probuzeného, by si neměl libovat v podstách a zachovávat si od nich odstup. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavésakó. Tuto i jiné rozpravy